Де переважали хлопці? Дівчата просто шаленіли від задоволення. Вечір і справді вдався. Хороша музика, пристойна дискотека, а найважливіше – море хлопців. Звісно, Влад також прийшов. Дівчата ахали від заздрощів, бо увивався юнак лише за Оксаною. Ще б так поталонило дівці а вона носом крутить, ніби не розуміє свого щастя. Оксані не подобався Володислав, не поділяла загального захоплення ним. Звичайно, татків авторитет розповсюджувався і на хлопця, хоча він так жодного разу і не прохопився перед Оксаною про те, хто у нього тата або чий він син. Не хизувався чиї чеснотою, Навпаки, натякав, що дуже журиться через майбутній захист, тому що вибрав тему малодосліджену, і навіть його керівник диплому вважає, що не перспективну. Говорив наче і щиро, як зріла мудра людина, однак від цього не став Оксані ближчим. Схоже, влад не звик так легко здаватися і продовжував наполегливо набридати Оксані що норовливішою робилася Оксана, то більше шеленів і ставав настирливішим юнак. Вона то відчувала. Грав котика і мишку тішила дівоче самолюбство. Однак зараз, здається чи не вперше, вона повела себе трохи по-іншому. Якщо і відштовхувала, то надто м'яко, нерізко та зухвало, як зазвичай, навіть собі не хотіла в цьому зізнаватися. Увага хлопців ніколи не була для неї проблемою. Та все ж відчувати надто надокучливих завжди вміла легко. Хлопці інколи, коли бракує слів, полюбляють розпускати руки. І даремно, тому що потім пояснити друзям, що санець на мармезі тобі набила дівка через те, що ти хотів Домогтися її силою не дуже приємно, не відмеєшся. Здається, Влад навів такі довідки про Оксану, бо поводив себе стримано, інтелігентно, без зайвих випадів, взявши, очевидно, на озброєння вислів «вода і камінь точить». Море квітів посеред зими, навіть серенади під вікнами. Влад мав гарний голос, непоганий смак, та, як з'ясувалося згодом, музичну освіту. Після пар підстерігав під університетом, знав на пам'ять розклад її занять, потім чекав під бібліотекою. Оксана відмовляла йому в офіційних побаченнях, походах в кіно, не запрошувала ніколи до себе на чай, не приймала і його запросин. Колежанки дивувалися, чого їй ще треба. Розумний, красивий, дотепний, вихований, добре упакований, татові зв'язки після навчання, не треба сушити голову пошуками роботи. Зашлють тебе за розподілом на далекий хутір комарів годувати, де наймолодший молодець, дід Овдій, що почав порубкувати ще за царя Гороха, і будеш там вовком вити та розповідати про важку Долю Марусі з повісті квітки Основ'яненка» двом учням у класі, бо більше катма. Оксана лише скептично стенала плечима. Ой не вірила вона, що почуття в хлопця щирі. Надто нереальним це видавалося. Черговий трофей в колекції не хотілося ним ставати. Ні квіти, ні пісні, ні зітхання та ходіння назирці. Не надто її переконували, тому що чула вона про не зовсім гарну славу влада, розбиті надії та серця інших дівчат. Зіпсутий батьками самовпевнений егоїст, дефективний бебсь бабій. Такими приємними епітетами нагороджувала Оксана юнака поза очі, роблячи це зумисне, бо знала, що обов'язково сказане передадуть хлопцеві. Ніби спеціально докидала хмист до ватри. Отаке ходіння по муках тривало три місяці. Наприкінці березня Оксана звично після пар вийшла на вулицю і раптом схопилася. Що чогось не вистачає. Не було поруч Владислава. Трохи розчарувалося дівчину, тому що після того як вся твоя кімната пропахла свіжими квітами і смачними подарунками від дорогих парфумів, перснів, прикрас категорично відмовлялася, від їжі заморонили відмовлятися дівчата, вічно голодні студенти. Ще в часи дефіциту хавати і круто печінку тріски, Владислав, схоже, капітулював. Тиждень нічого не відбувалося. Влад просто щез, навіть стара-старита нічого не знала. Оксана ловила себе на думці, що сумує за владом, за його піснями під вікном, з репертуару Цоя, та за простодушними анекдотами, цікавенними розмовами про поезію Клеменса та Гьоте. Батько наполовину німець і хлопець добре знав і цю мову, і літературу. Не вистачало їй і квітів, і самітній постаті під бібліотекою, яка завжди на чатах. Її співмешканка Орися в'їдливо бовхнула. А майш, хто перебирає, того Бог кирає. Знайшов собі іншу, не таку холодну. Теж мені недоторканна. Хе, а ти як думала? Ти не центр Всесвіту, і навіть не сонце. Оксана в інший день. Знайшла б, що відповісти, а тут тільки сердито боркнула під ніс. Не твоє діло. І заховала очі за сторінками книги. Для себе зробила невтішний висновок. От і добре. Хай таке втрачати і не жаль.